Välkommen till den här nya podcasten vi valt att kalla Eskapisterna. Jag heter Daniel Arling och med mig har jag min bisittare, kollega och vän, Thomas Engström. Hej på dig, Thomas. Hej, Sandra Daniel. Hur är läget idag? Tack så mycket som du frågar. Det är alldeles utmärkt. Hur måste du själv? Det känns ganska bra. Jag menar, vi sitter ju egentligen här och spelar in podcasten vi pratat så länge om att faktiskt göra där vi kan diskutera film och berättande i alla former och samtidigt dela med oss av våra funderingar. Ja, vi är ju båda två stora älskare av fiktion av olika slag, både i film och på tv, i böcker och serier, allting egentligen. Och det är det här intresset för berättande som är grunden för podcasten samtidigt som det givetvis också är en jättegod issue. För oss att faktiskt se ännu mer film eller läsa ännu fler böcker, både nya och gamla. Och eftersom vi tycker om att göra en liten verklighetsflykt, BG2 lite då och då, så tyckte vi namnet Escapistorna passade oss alldeles utmärkt. Mm. Och eftersom det här är vårt första avsnitt, så tänkte vi: Varför inte börja med att prata om Batman Begins? precis. Från en början till en annan, helt enkelt. Lite, lite smart sådär. Batman Begins, eh, den första av tre filmer än så länge som Christopher Nolan har regisserat. Som ju började 2005 då med Batman Begins och som bara nu i år avslutades med Batman The Dark Knight Rises fast den heter ju The Batman The Dark Knight Races för den heter ju faktiskt bara The Dark Knight Races Ja, fast ibland hade jag tyckt att Nämnet namnet Batman saknas i de här nya titlarna Ja, jag tyckte också det lite grann Jag är helt säker på att den skulle ha det som en titel och så sedan var en undertitel Men sen när man har kollat så har det ju som bara varit verkligen The Dark Knight och The Dark Knight Rises Det förutsätter ju på något sätt att man redan vet om att The Dark Knight är en, en synonym för Batman i populärkultur idag Det är ju inte... Ja. Jag skulle nog påstå att det inte är alla som Vet det eller har läst albumet Nej precis som gör den kopplingen verkligen Batman låg ju lite i ja, Lite dödläge Ganska länge innan Christopher Nolan tog över mm. Franchisen, åtminstone filmfranchisen Kördes ju lite om kul Med um, Batman och Robin 1997 <laughs> <laughs> Ja jo precis Eller skadan började ju redan Komma 1995 med uh, Batman Forever Ja, tyvärr. Eller, egentligen så är det orättvist att säga för att um, det, många tänker ju den moderna Batman lite utifrån um, Tim Burton's Batman som kom 89. Kan det stämma? Det stämmer alldeles utmärkt. Ja, det var ju då Tim Burton kom med sin, sin dina mästerverk. Ja. <laughs> och han har ju väldigt särigen stil och. Jag tycker att det passade Batman alldeles förträffligt. Sen kan man mm. ju ha åsikter naturligtvis om story och karaktäriseringar och liknande. Men mm. han tog åtminstone Batman till den lite mörkare arenan som han faktiskt hör hemma i kan mm. jag tycka. Medan uh, Schumacher tog tillbaka filmserien till det lite mer uh, skämtsamma och lättsamma ursprunget som filmserien faktiskt har haft. Och många gärna glömmer. Mm. Ja, precis. Med de gamla Adam Welchers. TV-serien. <laughs> den är ju faktiskt jätteskärmig och fantastisk på sitt eget lavis. Ja, och de gjorde ju faktiskt en film där också. Ja, just det, det stämmer ju. 1966. <laughs> mm, mm. Ja, nej, de har, de har sin charm helt klart, verkligen. Den humorn den är fantastisk. Men jag förstår ju de som tycker att, nej men, Batman ska ju vara allvarlig. Det är ju seriös, deprimerad historia egentligen om död och hämnd och sorg och längtan. Och jag förstår jag förstår det, jag förstår att det här liksom, skämtsamma kanske inte riktigt passar in. Men eh, alltså, jag begår kanske en liten synd där nu och säger att jag, jag kan faktiskt tycka att både Batman Forever och Batman och Robin är rätt så roliga att titta på. Ja, men, men det håller jag absolut med om. Jag, jag tänker inte heller klanka ner på filmerna på det viset, utan de har sitt tittarvärde verkligen. Det tycker jag absolut. Det är ju för att de är roliga och för att de är så fruktansvärt överdrivna. Ja, Nej, Just. naturligtvis. Det är inga bra filmer. Alltså, egentligen. <laughs> <laughs> Nej, men ska vi sitta och analysera liksom filmerna så alltså, då går de ju bort kanske av fler än anledning. Men eh, det är ju bra, vad ska man kalla dem för? popcornsrullar skulle väl jag kunna säga i, i sådana fall om man ska använda någon slags term för det. För att jag sitter jättegärna och tittar igenom dem och bara tittar på filmen och tar det för vad det är helt enkelt. Ja, alltså vill man bara ha en filmstund där man kan bara skratta och skaka på huvudet och vansinniga mm. Mm. grejer så, så är de ju jätteroliga. Ja. Kanske lite påfrestande men <laughs> men roliga ändå. Ja men det är ju inga bra filmer som nämnt däremot så är tycker jag Batman Begins en, en riktigt riktigt bra film. Ja, oja oh verkligen och om vi ska ta upp då vad Batman Begins handlar om för er som inte har sett den här fortfarande av någon oförklarlig anledning så handlar det ju då om Bruce Wayne det här, ja, rike barnet till de människor vars tillgångar har varit med och byggt upp staden Gotham där allting utspelar sig och Bruce Wayne förlorar sina föräldrar i tidig ålder vid ett rån. Han växer upp med ett hembegär mot den här rånaren som då sedan övergår till en nyfikenhet i hur den undervärlden faktiskt fungerar. Så han förkastar faktiskt sitt gamla liv i Gotham för att istället leva helt utan tillgångar och beblandar sig rent av med kriminella. Det här leder så småningom till att han hamnar i fängelse i södra Asien där en man vid namn Henry Ducard söker upp honom och den här mannen har då full insikt i vem Bruce faktiskt egentligen är. Han vet att det är Bruce Wayne, han vet att han egentligen är typ mångmiljonär alltså han vet att Wayne Enterprises står i Gotham och det är han som är den eh, rättmätige arvtagaren till den tronen eller ska säga och att Bruce inte alls är faktiskt kriminell utan han har bara valt att sjunka till den här nivån för att utforska sig själv och samtidigt också utforska just vad som kan driva en man till att faktiskt begå mord och råna människor. Och Henry erbjuder då Bruce en plats i ett bröderas sällskap som leds av en man som kallas för Ras Al Ghul att träna sig själv både fysiskt och mentalt för att lyckas bli någonting mer än bara en människa, att bli någonting av en legend och då en rättvisans man som faktiskt kan få rättsida på Gotham. Men när Bruce väl har slutfört sin hårda träning, för han accepterar då den här inbjudan, då visar det sig så småningom att Ras Al Ghuls metoder för att rensa Gothen på ondska. De är betydligt mer extrema än vad Bruce själv accepterar. För man vill nämligen befria staden genom att helt enkelt utplåna den för att då kunna på nytt födas. För man anser att det har gått för långt det som liksom händer i Gotham. Så vad Bruce gör istället då är att han besegrar bröder för att hindra dem från att få igenom sina planer. Och så flyr han därifrån och återvänder till Gotham City efter sju långa år och vill nu då istället upprätta en symbol för att visa att Gotham inte behöver styras av kriminella eller korruption och han väljer då en symbol som blir Batman då skapad efter fladdermöst vilket representerar något som han själv har varit rädd för som liten efter en, eller inte en incident som filmen återkommer till fler än en gång där han som barn ramlade ner i ett hål på herrgården där de bor och eh, skadar benet och i det här hålet så finns det en en Enorm familj av fladdermöss Som susar ut från Ett litet hål i hålet Så att säga Och skrämmer verkligen livet på, på Bruce Och ända sedan dess så har han då haft eh, Som hyst ett agg och en rädsla För just fladdermöss Och just därför så ja, överkommer han Så småningom sin egen rädsla Och använder istället den för att bli Som sagt en symbol utåt istället för att skrämma andra Oj det var en rejäl genomgång det du <laughs> Ni behöver inte se filmen längre utan jag kunde bara luta mig tillbaka Och knäppa händerna Och sitta och lyssna <laughs> Ja nu är det sagostund <laughs> uh, Nej men det, det är det som är premissen för filmen då. Och det, det går ju till en början bra För, för Bruce som Batman då, Men så småningom kommer det riktiga motståndet Så att säga Och även filmens lilla twist Som en vändning från mitten av filmen Ungefär skulle man väl säga Och i synnerhet där mot slutet Men det ska vi inte däremot gå in på alls utan nu drar jag förblickslåset för munnen Och så pratar vi om andra saker istället ja, Vi ska ju försöka undvika Att, att ge för många spoilers för mm. vi vill ju gärna att våra lyssnare ska titta på filmerna eller läsa böckerna eller vad det nu är vi pratar om själva. Vi vill ju bara ge en, en syn på det utan att avslöja alldeles för mycket av handlingen eller hemliga mm. twists. Och andra små spännande saker som dyker upp. Ja. Och det är ändå lustigt för det vi fick nu var ju verkligen en massiv historia. Och detta här är egentligen bara de första 50 minuterna på filmen. Precis, det, det gladde mig verkligen oerhört mycket. När, när jag gick och såg filmen på bio för det är ju som så lätt att man kryssar fram karaktärer och och bakgrund och sådär vem är liksom Batman och hur blev Batman Batman och sådär, vem var Bruce Wayne och hur växte han upp till att bli den här nästan osårbara symbolen som sagt och legenden och därför kändes det väldigt viktigt och roligt också att man faktiskt la ner ja, men nästan en timme verkligen på att bara ta den här bakgrunden och bygga upp honom som karaktär. Och framförallt göra det trovärdigt. Vi har en man som visserligen är miljonär och har enorma resurser, men men han bestämmer sig inte bara en dag för att nej, jag ska gå ut och knacka brottslingar. <laughs> nej, precis. För det skulle nog gå lika bra som vi alla misstänker, det vill säga, inte alls. Nej, verkligen inte. Utan han, han behöver den här tillväxten i, i sin karaktär. Att han mm. behöver göra den här resan för att faktiskt leva med brottslingar och förstå hur de tänker. Mm. Att han också träffar mm. brödraskapet och lär sig göra avancerad kampsport- av olika slag mm. och också att agera som en ninja för Batman är ju ökänd eller ja. känd <skratt> rättare sagt för att röra sig i skuggorna och dyka upp och försvinna ja. jag tyckte det var ett snilliddrag att faktiskt slå ihop med ninja-konceptet Ja F absolut. för det är någonting som vi, vi alla kan acceptera att det är ju så ninja-agerar mm. medans mm. det är ju så vi också vill att och tycker att Batman ska agera. Så det var en, ja. en, en naturlig sammankoppling att ja, men det är så här han lär sig hur han ska göra. Och sen är det en fråga om att använda sina kunskaper på bästa möjliga sätt. För någonting som definierar de här, Christopher Nolans Batman-trilogi. Även om tredje filmen verkligen drar lite åt andra hållet <laughs> det är realism det ska kännas så, ja. så möjligt och verklighetstroget som möjligt naturligtvis är det ju små saker som man skulle kunna ifrågasätta och hur, hur realistiskt det faktiskt är <laughs> och lite fiktion finns det med där också det gör men målet med de här filmerna var ju främst den första var ju att grunda det så mycket i någon form av realism som möjligt, om Batman var äkta, mm. hur skulle han vara och skulle, vad skulle han mm. Mm. För en av de här stora galna felen i de gamla, och då pratar vi riktigt gamla tolkningarna, det är ju att han alltid har någonting i sitt bälte som löser alla problem. Ja, <laughs> men visst. Precis. Han är ju verkligen gadgetmannen. Han är lite grann som uh, Inspector Gadget, eller vad heter han? kommissarie-hokus-pokus <laughs> som man blivit översatt <laughs> till på svenska. Ja, då, är, då är det bra att vi inte behövde den översättning. <laughs> Men det, det Här har han inte obegränsat Med resurser med sig Han har en, en grundutrustning Nej, Och sen är det vad han använder den till Som mm. avgör mm. Och det är väldigt snyggt hur, hur han får sin grundrustning också. Om vi tar det här ikoniska Batman-bältet till exempel så det är ju som en del av en det är väl en kevlarväst som det bältet sitter fast på har jag för mig, och han rycker som bara loss det därför att bältet i sig har vissa sådana här små funktioner som till exempel att man ska kunna knyta an en vajer till den och den här Men ja, Det var faktiskt så att det var en del av en, en ny klätterutrustning som de hade utvecklat. Ja, men så var det. Ja, precis. Men de tittar ju på kevlarvästen också, så det jag förstår att, att det är lätt att blanda ihop ja, det. Just det. Nej, det är ju som så kanske vi ska förklara att när Bruce återvänder till Gotham och återtar sin plats eh, i samhället så, så söker han också upp en, en avdelning på företaget som utvecklar ny teknik, där en före detta styrelsemedlem och personlig vän till Bruce Pappa, som ...har betytt väldigt mycket för Bruce-utveckling. Vi kommer att komma till karaktärer lite senare. Men han söker upp den här mannen som heter Lucius Fox- ...som anser att jo, men jo, de här grejerna tekniskt sett äger du redan från början- ...så jag bryr mig inte vad du använder dem till. Istället hjälper jag dig att använda dem på bästa möjliga sätt- Bruce ljuger mm. ju också för Lucius väldigt kreativt. <laughs> och, och det är uppenbart att, att han fattar ju naturligtvis att det är rent skitsnack. Det är bara för... Uh... Ja, precis. Att han ska kunna. Ja. Kellon, den här kevlar -västen. Ja, vad skulle du ha den till? Jag tänkte göra ja, så här grottutforskning. Räknar du med mycket skottlossning? <laughs> ja, precis. Han, han har, det är ju liksom en. Det är ändå inte en, en hel lögn för att han gör verkligen sin grottutforskning också just när han upptäcker. Eller upptäcker, upptäcker. Men när han vidareutforskar det här hålet som han föll ner i som liten där alla Fladimösen kommer ifrån. Det är ju det är då han upptäcker vad som ska bli den här ikoniska Batcave också där han faktiskt agerar just som Batman, han har sin utrustning och, och är som en slags utgångspunkt för när han ska iväg någonstans så att säga när han väl görs. Rädda så, mot äh, brottslingarna <laughs> Ja, precis mot kriminaliteten då, då har han faktiskt på sig den där utrustningen och, och, och kollar hur stor grottan är och om den går verkligen att använda till någonting och han ser att, att det, det finns rent av en, en anknytning från grott done um. Till själva herrgården rent utav eftersom hans pappa eh, hade väl varit med i någon slags... Hade eh... de hjälpte slavar att fly från slav... Ja, att vara slavar under eh, slavtiden. Ja. Inte hans pappa då utan hans släkt men... Ja, hans släkt, ja. Så det, fanns ju, det finns ju gott om tunnlar och tunnelsystem där nere och en av de här leder ju till en hiss som... <laughs> en gammal skranglig hiss men fungerande hiss som faktiskt kan ta honom upp till, till herrgården igen. och eh, där blir det ju som sagt och hans lilla näste som han inreder som är så charmerande med alla fladdermössen. Och det är en riktigt snygg scen för övrigt också tycker jag just när han kommer ner i, Och det är först helt tyst och sedan kommer alla fladdermössen då som cirkulerar runt honom och flyger runt i hela grottan. Och det är liksom verkligen hur många tusentals fladdermöss som helst verkar som. han bara står där. Ja för då har han ju lärt sig att komma över sin rädsla. Ja precis. I och med träningen hos det här ja skuggförbandet och För det är där han verkligen faktiskt kommer över Att fladdermöss inte är någonting som skrämmer honom till livet Som det har gjort under hans barndom och uppväxt ja, jag älskar ju den här bilden av honom stående med fladdermössen runt sig för det är ju en bild som upprepas mm. genom hela filmen. Mm, man ser det både med honom som barn, man ser det han, eh, när han utforskar grottan och med samma fladdermöss om sig. Och man kommer att se det senare i filmen när han eh, rymmer från en, eh, från en plats <laughs> med, i, i klädd Batman direkt med fladdermöss om sig. Så att det är en sån grej som, som gör filmen på något sätt, den känns genomarbetad och fullständig. Det är en sån ikonisk bild. Mm. Dessutom älskar jag det faktumet att han går runt och utforskar den här grottan i jeans och t-shirt och så vidare. Och Albert går efter i sin fulla butler -bundering. Jo, precis Han är fortfarande sådär probertsklädd Och Ja, <laughs> Alfred, kom och se det här Du måste komma hit och se det här, tacka, Ser det alldeles utmärkt Från där jag står Det är smutsigt det är kläddigt, men... men han är ändå lojal Ja, visst, ja, exakt Jo, Alfred är ju en Extremt härlig karaktär Verkligen, och porträtteras Även väldigt bra av Michael Caine Men varför inte gå in och titta på karaktärerna här och nu kanske. Låt oss börja med Alfred och spara Bruce till lite senare. Ja. Det är så mycket att säga <laughs> Jag gillar verkligen den här um, versionen utav karaktären Han har alltid känts både lojal och butleraktig men den här känns, han här känns verkligen som att jag har sett den här pojken växa upp, ja, jag bryr visst. mig verkligen och jag tycker inte om allt han gör men jag stöttar mm. hon med det oavsett till mm. slutet mm. Det känns verkligen under hela filmen Ja, de har fått till, eller rättare sagt Michael Caine får snarare till och, och verkligen skapar en en personlig koppling till Bruce som han även skapar liksom till vi som ser filmen för han känns så otroligt genuin bara i sitt sätt att uttrycka sina känslor för Bruce, han, han bryr sig verkligen mer om mm. honom än någonting annat och så gillar jag ju citatet han ger Att en gång så gav en man Jag verkligen respekterade Ansvaret för det värdefullaste Han hade och det är ett löfte och ett ansvar Jag tänker hålla än idag ja. Det är starka ja. ord Och det reflekteras ju också fint i hans handlingar i den här filmen åtminstone mm. <laughs> Jo då. Nej men det gör det verkligen ja. Ja, De bygger upp karaktärer väldigt väldigt bra Och samtidigt så tycker jag att, att, hans, att vissa saker gillar han inte Och han är inte sen att muttra och påpeka det Men han Nej, gör då. det ändå mm. därför att han är mm. proffs <laughs> Ja precis <laughs> Han har en åsikt men han är ändå proffs ute i fingerspetsarna som sagt En annan karaktär som står Bruce väldigt nära det är ju Rachel Dawes som spelas av Katie Holmes. Mm. Visst hans eh, gamla barndomskompis väldigt kära barndomskompis som har, eh, man får ju se ju från vissa tillbakablickar just hur de leker ihop eh, som barn innan ja, hans föräldrar blir mördade, eller rånade rättare sagt, och skjutna, inte mördade och så även eh, efteråt också när han växer upp och eh, har det här hembegäret som sagt också nu till sist då, när, när han väl är tillbaka till Gotham efter hela den här äh, skärsliga vandringen eller vad vi ska kalla den för. Det intressanta är ju att hon, hon på något sätt blir ju hans moraliska kompass. Mm. vissa aspekter. Hon var med när han föll. Hon var ju med vid den incidenten. När han kommer och äh, ha växt upp och han överväger att ta hämnd, så är det hon som ger honom en tillrättavisning. Mm. Mm. som leder i slutändan till att han gör den här själsliga resan till den undre världen mm. och när, när han kommer tillbaka så är hon assisterande åklagare eller åklagare, ja, det är inte riktigt säkert men hon jobbar ju med att åklaga brottslingar mm. i domstol en av få som inte är korrupt på något vis inom det här, ja, inom lagen i Gotham City. hon blir den som han på olika sätt försöker bevisa att han är inte bara ett rikemans asshole Nej, som visst. bara gör saker för sin egen skull mm. utan han mm. gör det här för att han vill att... Förstånden. För stan. För stan och för att andra ska ha en chans att slippa att gå igenom det som han gick igenom. Ja. Mm. Men samtidigt kan han ju inte säga det rätt ut Nej precis <laughs> Och hur skulle det bli Rachel jag, jag, jag klär mig i, i gummikläder Och kastar mig från hustak till hustak I jakt på brottslingar om nätterna Allt man behöver säga är I'm Batman Så kommer hon säkert att smälta <laughs> Som vi alla andra gör Eller så skratta <laughs> Jag är <just>. I'm Batman <laughs> Men en annan som blir en väldigt nära allierad, kanske inte just i Bruce Wayne, även om det är en ömsesidig respekt mm. där, eh, så är det ju mer till Batman ja. och det är Gordon, mm. eller... James Gordon som eh, när filmen börjar, om man ser det från Barna Bruce, mm. så är han ju bara polisman Gordon. Ja, precis. Men har ju stigit några grader när, när handlingen så att säga riktigt tar vid i filmen och han är ju en av få poliser som inte är korrupta och ja, köpta av maffian. Mm. Och blir ju en väldigt nära allierad när han inser vad det är Batman försöker åstadkomma. Ja, visst vad han står för. Och också väldigt väldigt bra porträtter Mm. måste jag säga. Jag, jag tycker fortfarande att den är, det är en av de bästa gordon jag har sett. Mm. Men det är klart att i de gamla filmerna så är det en rund gubbe som, <skratt> som tramsar runt och inte riktigt vet vad han håller ja. på med. Så steget var ju inte så <skratt> <skratt> Kontrasten är ju ganska stor här, verkligen. Och, och Gary Oldman gör ju en fantastisk Gordon verkligen som har betydligt mer huvudet och skaft och inte är någon slags comic relief-karaktär verkligen utan en man att lita på, så att säga, inom polisstyrkan. Och han har ändå så lysande små one-liners. Mm, jo Ja, När man första gången ser det som blir Batmobilen i den här filmserien komma dragande förbi första gången och han tisterar efter den och säger och uttryckligen I got to get myself one of those. <laughs> <laughs> och det är ju bara så fantastiskt. Ja. <laughs> Men samtidigt, det är ju en, en svår grej naturligtvis när man vill göra en film som känns allvarlig mm. att få in humor. Men humor är en viktig ingrediens och har du inte med den så blir en film ganska statisk. Ja, visst. Det har de smyget in på ett bra sätt med just sådana här typer av one-liners och sådant. Alltså. Och som jag sa det här med när vi pratade om Alfred också hur, hur han står där och är alldeles uppklädd verkligen som en butler ska vara och liksom vill inte riktigt kanske gå hela vägen dit Bruce går för att där borta är det ju lite, lite otrevligare, liksom lite fuktigare och lite smutsigare och sådär. Och det är också väldigt humoriskt. Men han har ju fantastiska one-liners han också. Ja, visst. Jag skulle vilja göra en parallell som är en helt annan genre men som ändå har, har lite så här realism som sitt fokus. Ta bäckfilmerna i svensk produktion. Mm. Jag, vet, jag vet, det är helt olika typer av filmer. Det ena är superhjälte, det andra är polisfilm. Mm. Men problemet i som jag upplever det i många att där är ingen humor. De är väldigt stela och de är väldigt ja, grå visst. och det, det, ska vara... det ska vara allvarligt och seriöst. Vilken är karaktären som alla nämner och, och skrattar och tycker är jätteskön? Jo, det är grannen som alltid går runt med den här nackkragen. <laughs> ja. Därför han kommer med de enda riktiga skämten ja. eller one-linersen eller de här fyndiga kommentarerna. Mm. Men det är ju honom man minns. Mm. Jag visst att, att man vet vem Gunnvald är och tycker att han är häftig. Men, men de är samtidigt så Oerhört grå och tråkiga i, i sin framtoning därför att det ska vara för realistiskt. Mm, mm. De har passerat till andra sidan. <laughs> Men nog om den lilla det sidospåret Ja, precis. <laughs> en annan viktig karaktär i de här filmerna, i alla tre, det är ju Lucius Fox. Ja, visst. Som börjar som, vad ska vi kalla det för, Arkivarie i den här avdelningen på. Forskningscentret som är Som han själv beskriver den återhämstgränd <laughs> Jo, han har ju dit sen För att han inte ska kunna ställa till Med några problem i styrelsen eller sådär ja, Han hade andra åsikter Och mm. i många fall de klokare ja, Åsikterna men... Och han blev ju en väldigt tät allierad Med både Bruce och i framtiden också Batman mm. Eftersom han vet vem som är vem ja, han, han kan som <laughs> dra vissa slutsatser Av vad som skrivs i tidningen Om Batman och vad han har gjort och hur han har utfört den han gjort och, då, och den här utrustningen som Bruce så specifierat vill ha och alltid frågar om den kommer i svart dessutom Ja, alltså det räcker ju med att han ser ett nyhetsinslag och ser den här experimentella brobyggande terrängbilen ja. eller terrängpansarmagnen Det är som, vänta nu här, den där känner jag igen mm. Precis, ja den, Men den, den kan inte ha kommit från så hemskt många ställen den. Men det sköna med honom är att han har en otroligt tillbakalut Attityd ja. till det här. Han är klok, mm. har huvudet på skaft men samtidigt han, han blandar sig inte i Nej, det där för att han tycker att det gäller inte mig. Jag hjälper dig och jag hjälper dig gärna och jag tänker inte döma dig. Nej, precis. Och, och det är därför de också blir så väldigt täta. En fantastisk rollprestation av um, Morgan Freeman. Fantastisk skådespelare. Ja, det mesta han tar i blir ju verkligen till guld. Det är svårt att inte tycka om honom oavsett vad han spelar som. Ja, ju, men där har vi en man som har spelat. Ja. Jo, det är väldigt imponerande också Han är ju som åren tillkommen ändå Och ändå har han dessutom medverkat I tre stycken Batman-filmer Som Fox ända sedan 2005 Jag älskar en liten sketch I Family Guy Där de pratar just om att han är så när han är speaker eller när han pratar så grappar han så hårt tag i lyssnaren. Man kan inte släppa mm. det. Att de faktiskt gör en, ett skämt där han läser in en audiobook som bara heter Berättaren. Där han sitter och pratar om att jag, jag sitter här i ljudstudion. Jag har en kopp te som jag dricker av. Väggen är klädd i äggkartong. Alltså det, det är helt meningslös information. Och ändå så sitter lyssnarna helt... <laughs> det förstår jag, för att han har ju en speciell och väldigt behaglig röst att lyssna på, som gör att man bara sjunker in på något vis. Väldigt bra berättar röst. Men så, den näst viktigaste rollen på ett sätt i filmen, Bruce Pappa, mm. Thomas Wayne, som är i den här filmen en av vår karaktäriseringar av Bruce Pappa som faktiskt tar en karaktär. Mm -hmm. <laughs> Precis. Till ja. alltså annars är det bara. I många av de gamla tolkningarna Ser vi bara två vuxna Ganska anonyma människor Som bara skjutna ja, Och visst Det är naturligtvis jättesorgligt mm. Men vi kan inte ta den här sorgen till oss Därför att ja, men vi, vi känner ju inte de här människorna Det är tragiskt mm. Men det snärper runt och runt hjärtat Liksom men istället så får vi se, det är han som lyfter upp Bruce När han har ramlat ner i yeah, det här hålet och brutit mm. benet och, och faktiskt tar hand om det själv som han är mm. läkare Och det är hans valspråk, det här varför ja. faller vi Jo för att vi ska lära oss och resa oss Som blir måttet för hela mm. filmen Och så känner de när de åker tunnelbana eller det här tåget mm. sagt, Där han berättar att det här har vi byggt för att hjälpa folket i Göteborg det är byggt och hör till företaget Som jag väljer att inte styra själv För jag vill arbeta som läkare mm. Och hjälpa folk Alltså vi, vi får så mycket av så lite Ja visst, det är inte jättemycket Sen tiden har, men av av den lilla sentin som han ändå får så som sagt lyfter det honom väldigt mycket som person av karaktär. Och som sagt, det, det hjälper den ju verkligen kunna sörja också. Scenen när de är på operan, mm. då är det jag tror det är Faust eller någon liknande opera som spelas, så får ju Bruce såna här små flashbacks av skådespelarna på scen till fladdermössen. Mm. De är klädda och rör sig ungefär likadant. Och han blir ju rädd och vill gå därifrån. Och pappan ser det och han säger om vi, vi, vi går ut och när mamman frågar vad är det som händer mm. så tar han skulden, ja, nej att ja, att, äh, nej nu tyckte jag det, det räckte liksom, man, man kan få få mycket utav, av operan till brus ja, och så, så. Mm. och bara det, det är liksom så här, åh, det är ja precis, verkligen, ställer upp för sin son på allting och så kommer rånaren och han säger ge mig era pengar och pappan är väldigt lugn och liksom, jag tar dem här och, mm. och så vidare och när han då sträcker sig efter Hustruns och så försöker han gå emellan, bli skjuten. Mm. Och till och med när han dör så säger han liksom allting kommer att bli bra. Ja, och var inte rädd. Nu kan vi som publik förstå varför är Bruce så fruktansvärt uppsliten. Naturligtvis det är hans föräldrar. Ja, men, men vi kan också förstå det nu därför att vi har ju lärt känna åtminstone pappan. Mm. Mamman är tyvärr fortfarande lite för anonym. Ja, hon har som ingen riktig replik som jag kan komma ihåg och sådär. Man visar absolut inte henne på samma har sett, utan hon står mest bara bredvid egentligen. Mm. Mm. Och det, det är jättesynligt. Ja, det hade verkligen. varit fullpott om hon också hade gett det utrymmet. Men filmen är ju redan lång, så... Jo, precis, ja. <laughs> Men nu kan vi egentligen förstå varför Bruce känner vad han känner. Mm. Och då är det kanske lämpligt att vi faktiskt pratar om Bruce som karaktär. Ja, precis. Ja, han är ju också en sån person som porträtteras väldigt, väldigt äkta, eh, både som sig själv och som Batman, för att han han är ju, han är verkligen bara människa, för det är ju det Batman är Batman är ju inte någon stålmannen helt enkelt, han är ju inte en supermänniska utan han är ju bara en vanlig person som vill väl, så att säga, och som verkligen får genomgå den värsta av träning för att han ska kunna bli just Batman när han är där i det här brödersällskap skuggsällskap skuggförbandet. Ja, skuggförbandet, tack, så genomgår han ju en extrem träning verkligen. Både fysiskt med många slag mot kroppen och han ska klara de, allt, de mest omöjliga situationer. Men också mentalt då i synnerhet just för att bli av med den här rädslan som han då haft sedan barn med, med fladdermössen och den där incidenten som han hade då. Och man ser ju på honom att visst tar han mycket stryk och det är ju tack vare bland annat då den här kevlarvästen som rent av kan liksom stoppa en kula mer eller mindre och framförallt knivbladstryk. Liksom, går ju inte igenom, men han tar ju fortfarande stry. Han blir ju väldigt, väldigt blåslagen genom filmen mm. av allt man utsätts för. Just man ser ju när han stiger upp, där är ett par scener när han vaknar dagen efter och man ser att han är ju blåslagen och mm. trasig och sårig och mm. också en fantastisk replik från Alfred att om du ska börja ha de här skadorna så måste du ha en ursäkt för det för ja, annars så kommer visst. du att dra uppmärksamhet Jo, <laughs> Oh, precis. Han ska vara någon form av Playboy-karaktär Han har ju ändå ett han har ju Lite av ett valst yttre Han ser ju verkligen ut och agerar som Någon slags, inte bortskön Men typ åt det hållet, rik man Som sagt som egentligen inte bryr sig så mycket Om samhället och sådär utan Han går på sina fester och dricker sin champagne Och köper sina hotell Ja, precis Plockar upp flickor här och var Och, och kör sin snygga sportbil och sådär Också en fantastisk one-liner Oh, great car, you should see my other one. <laughs> ja, precis. Ja, det säger liksom en hel del tycker jag. Men just det här att, att han, han spelar ju, alltså den här playboy-rollen, mm. det är ju verkligen masken. Ja, det är ju snarare Batman av. som är hans, hans riktiga ansikte. Ja, precis. Och det är en fantastisk utveckling som den här karaktären går igenom genom hela mm. filmen. För han går från förtvivlan till vrede till hämnd mm. till att på något sätt finna sig själv och så också finna ett syfte där mm. det här vreden är ett redskap ja, visst. och också syftet varför han faktiskt gör Batman-jobbet så att säga, varför han kastar sig mm. ut på mm. takåsarna på nätton <laughs> <laughs> precis. och flyger omkring Jag tycker det här är den absolut bästa karaktäriseringen i film ska jag påpekas ja. Vi har inte mm. läst alla album mm. som finns och kan inte säga att det Nej, ena precis. är bättre mm. än det andra där men i filmvägen så tycker jag att mm. Batman Begins mm. och tolkningen av Batman som karaktär och Bruce Wayne givetvis mm. är en av de absolut mm. bästa och den överskuggas lite utav uppföljaren och det tycker jag är synd Uppföljaren är snäppt ja. bättre film Ja, absolut mm. Men det betyder mm. inte att Begins är dålig tvärtom nej, <laughs> den fortsätter trenden nej, nej, precis som startades där och grundarbetet är så oerhört genuint det är massor med små saker ja. som dyker upp genom hela filmen de blå blommorna som har betydelse både i början i mitten och sen upp i upplösningen mm. den här pilspetsen som var orsaken till att han ramlade ner i grottan för att de som barn bråkade mm. om den här stenpilspetsen dyker upp senare också och är blir en del av mm. hans mm. vandring mot att bli fulländad eller växa färdig ja. så att säga det här är en skitsnyggt gjord film ja det här är det igen. alltså <laughs> både sett till ja, alla de här detaljerna som du nämner och karaktärerna och hur man porträtterar både Bruce men i synnerhet Batman men också rent visuellt så är det ju en enormt snygg film också det är inte så enormt många så här specialeffekter utan det handlar mer om verkligen tycker jag stämningen stadens miljö och hur mörk som filmen faktiskt är. Jag vill nog säga att det är betydligt fler specialeffekter än vad vi är medvetna om. Men det är just det som gör dem till bra specialeffekter. Ja, för att de inte står ut som... Alltså, det är ju inte, det är inte explosioner överallt. Nej, precis. Det är, det är en annan typ av specialeffekter det vi ser. Att både att få världen att se verklig ut, men också att, att göra mycket ut av hur de vingar runt med eh, värar och liknande och, och gör att det ser mm. rätt ut. Den mm. här den här ätterhakspistolen ja. som man har Har alltid sett leksaksaktig ut För mig, den här ser Äkta ut Ja, och det är ju verkligen just en äkta änderhak Alltså den är ju ändå gjord för det Ändamålet också, det är ju ja okej okay. inte bara för att utforska grottor och sådär, den pallar ju ändå 160 kilo som sagt och det är ju ändå en hel del men all utrustning är ju verkligen som så genuin på något vis då, som vi pratade om tidigare och det är ju för att man har lagt ner mer tid på realismen att allting ska kännas ändå som att det här kan existera och det här kan användas i det här syftet, sen är ju inte allting grejerna har ju, har ju inte utformats eller forskats fram för att användas i ett sammanhang. utan de har ju sina riktiga praktiska användningsområden ja precis de, den här kevlarvästen som man har från början är ju till exempel utvecklad som eh, soldatskydd helt enkelt. En del av en uniform. Mm. Men som de påpekar att en soldats liv ansågs inte vara värt 300 000 dollar. Nej, precis. Och så det är att, han, att han tillverkar de här kaststjärnorna som ser ut som fladdermus själv och allt. Alltså, ja, visst. Har man kunskapen att sitta och arbeta med metall, vilket en kan inte alla göra naturligtvis, men du köper jag att någon faktiskt skulle kunna göra göra det där. Det, det, det är inte så långt borta mm. från vad som är trovärdigt. Mm, nej, visst. Jag satt och tänkte alltså, tanken fanns ju där i huvudet när han satt där och, och slipar till de här kaststjärnorna att han är duktig på sånt där han också. Men som sagt, det är, han har ju ändå varit borta i sju år dessutom från att eh, han faktiskt bryter upp från staden och från sitt gamla liv så att säga, och beger sig iväg på den här resan, så jag menar under de sju åren, nu har jag ju tränats under en väldigt lång tid av det här eh, skuggförbundet naturligtvis, men, men någonstans under de sju åren så kan jag ändå tänka mig att han i sitt slit och när han beblandar be be sig med den typen av människor som han blanda sig med så har han säkert snappat upp vissa kunskaper, så det känns inte helt orimligt. Det var nog nödvändigt för honom. Ja, men innan vi närmar oss slutet så finns det en sak på tal om realism som är viktigt för en sån här film. Och det är ju naturligtvis skurken eller skurkarna. Ja. Och jag hade när jag började titta på den här filmen ingen aning om vem Rassal Gul var. Nej, visst, inte jag heller verkligen. Någon helt ny. Jag trodde att det var en karaktär de hade skapat för filmerna. Sen läste jag till mig lite och har läst ett par äventyr där den här karaktären faktiskt är med. Och det är en, en skurk som har funnits med ett ganska bra tag. Men det är ju ingen skog som är lika känd som till exempel Jokern eller Pingvinen eller Two-Face. Nej, visst, precis. De här jättekända, klassiska skogarna. Och jag tyckte mm. det var både modigt och smart att ta en sådan huvudskog som inte är jättekänd. Nej precis som inte tar upp lika mycket plats som själva huvudpersonen det är ändå Batman och vi ska ju dessutom det heter ju ändå Batman Begin så man ska ju ändå bygga upp huvudpersonen under en hel film egentligen och det gör man ju också så att, därför känns det bra att det, det är en skurk som bara är en skurk så att säga inom citationstecken eh, och som inte tar allt för mycket plats som vi ju ser att Joker gör till exempel i den andra filmen för där är ju han verkligen den som gör eh, The Dark Knight egentligen det, det är viktigt att påpeka att begreppet skurk i första filmen här nu alltså han, han kämpar ju mot många skurkar under filmens lopp. Jag väljer att använda ordet skurk eftersom att Russell Ghoul blir på sätt och vis en motståndare i och med att han bryter upp med skuggförbandet. Ja, visst. Och där blir en väldig konfrontation. Det är ju en helt annan dynamik jämfört med Joker, Men Jokern gör ju också andra saker mm. så att det är i sammanhanget som blir viktigt. Ja. Sekundärskurken i Batman Begins Är ju Jonathan Crane Eller Dr. Jonathan Crane Som också kallas för Scarecrow mm. Som inte heller är en av de här Jättekända skurkarna Men som är en del av Batman-universumet Ja, och lite mer ikonisk bara på det viset Att han har någon slags alter ego Han också, att han också är Scarecrow Så att bara där tycker jag att Han lyser som ändå upp lite mer Som en slags mm. skurk och vad som är intressant med honom är ju att han är ju egentligen inte fågelskrämman genom hela filmen utan han är psykläkare som mm. använder spoilervarning här nu, men eh, jag ska inte gå in för mycket på det, men han använder ju en hel del eh, mycket obehagliga blandningar och sprayer för att jävlas med eh, både sina egna patienter men även andra mm. så att mm. rädsla triggas, de blir rädda och de hallucinerar och då drar han också på sig en sickvävsmask för att yeah öka den här äh, rädslan och den här skräcken. Och då, det är ju där av mm. att han får namnet Scarecrow. Mm. Även om det, han kommer att bära masken mer under, under mot slutändan av filmen. Och där kan jag väl tycka ja. att det blir lite lite, men å andra sidan, det är ju inte riktigt det som den karaktären går ut på. <laughs> Nej, precis. Äh, jag, jag hörde många besvikna röster som sa att, ah jo, men han, han sprang ju inte runt och ställde till bekymmer med masken på. Nej, men han, han är ännu obehagligare som läkaren som ingen begriper att han är lag. Att om man drar på en mask och springer runt då är han ju i ögonfallande. Så mm -hmm. en skork som inte har mask är ju egentligen den som är ännu obehagligare. För hur, hur ser du det? Mm -hmm. ja, han porträtteras väldigt bra i den här filmen. Det är inte så himla mycket sentid egentligen som man får. Men Cillian Murphy som han heter, skådespelare som, som gör den här rollen tycker jag gör det väldigt bra. Och han har som ett visst sätt både i, i, sina, i sitt minspel och hur han ser ut i ansiktet men också kroppsligt och sådär så där. Alltså, då gör han en väldigt, väldigt bra trovärdig scarecrow som känns ganska obehaglig. Man behöver inte se så mycket av honom för att förstå vad han är för typ av så här halvgalen person egentligen. Man lär känna honom ganska bra på den lilla tid man får med honom. Ja, verkligen. Jag tycker det, det är en fantastisk pånytt Av en karaktär som jag personligen Verkligen inte har brytt mig om alls På väldigt, väldigt många år Jag har som aldrig haft någon riktig koppling Till Batman utan det var ju den här Serien som satt med Batman och Robin Med Aaron West som Batman. Och den var ju humoristisk och rolig att se Om av liten men jag som inte Jag har ingen jättekoppling till de nyare Batman-filmerna heller, varken liksom Tim Burtons eller någon av dem där Men här, här får jag en väldigt stark Bruce Wayne och en extremt stark Batman också det är en bra bakgrundshistoria, det är intressanta intriger och på som sagt så många sätt så är det en väldigt snygg film i synnerhet med just det mörka Gotham och hur vackert och pompöst som liksom är i innerstaden när ser det för med det här och kontra då den slummen som faktiskt existerar hur skitigt och hemskt verkligen är där jag läste att de hade använt vybilder från bland annat Chicago och ett par andra städer så att de inte skulle behöva bygga en stad så att säga med CGI utan att de hade vybilder mm. från olika städer vid olika tider på dygnet så de kunde klippa mellan Ja visst jag har också hört att Chicago ska vara en av de städer som har liksom, inspirerat till att kunna bygga upp conference. och det, det, det är ju också väldigt snyggt för det känns, det ja. känns så genuin alltså mm. de har visuellt fått det att se äkta ut, jag köper att det här är gott han mm. mm. ja, det gör definitivt jag också vi, vi nämnde inte det när vi pratade om Bruce och jag skulle ändå vilja säga att jag tycker att Christian Bale gör faktiskt en, en riktigt bra tolkning här ja. det enda ja. som är riktigt klandervärt om vi ska överhuvudtaget ta upp det, men det är väl lika bra, annars kommer folk att säga att vi missar det, eller? Vi... <laughs> ja, det kommer att komma i kommentarer. <laughs> och det är ju Batman-rösten. Ja, Men den precis. är inte fullt lika illa i ettan? Nej, verkligen inte. Det hörs ju som allra mest i både andra och tredje filmen. Det är som att det blir, jag vet inte vad som händer däremellan. Ja, jag, jag reagerade särskilt mycket på det nu när jag ändå ser om den här filmen. Att han har en väldigt lagom batman -a. Röst, tycker jag. Han är inte så sjukt raspig ändå. Han mörkar bara rösten för att det inte ska ja. vara uppenbart. Liksom. Mm, det är precis som att jag skulle pratar Alltså det, det är mm, inte mm. konstigt att man vill göra till sin röst för att du, han ska ju ändå ha en hemlig identitet. Ja, men visst. Men allt gott kan ju dras för långt och bli dåligt. <laughs> jo, precis. Christian ja. Bale kanske blev för mycket av en Batman i, i den andra och tredje filmen. Det kan nog vara varit det att han det blev lite överspel, överspel så. han skulle ha hållit det på, på nivån han började med. Men sen vet ja. man inte, är det han själv som fick för sig att det här, du var så det skulle göras, eller var det Nolan som, som regisserade ja, visst, eller som pekar med kom handen. det från ett annat ja. håll? Vi vet inte. Mm. Men det är ju Bale som får, får skit för det. Och vi vet ju faktiskt mm. inte vem som faktiskt kommer med den lysande idén. <laughs> Nej, precis. Men jag tycker det är en visuellt väldigt stark film. Det är fantastiskt välgjorda miljöer den är fantastiskt vackert filmad, du är på plats du kan i princip känna lukten från avloppsbrunnarna <laughs> mm. och att se ett gott som är så eh, mångsidigt som ett, ett riktigt samhälle faktiskt är, det finns de fina kvarteren det finns de fula förstörda, sunkiga, nära du, du får känna att här finns allting, du kan, du kan mm. gå till de här olika stadsdelarna och se de här olika liksom, världarna när som helst. Ja, det är inte precis. så att de försvinner när du går iväg. Jag skulle vilja ta ett snack för med den som placerar det här operahuset dit Bruce och hans föräldrar går, som vi pratar om. <laughs> när, när, när de kommer ut där och blir rånade. Alltså var sjutton... Jag skulle vilja se hur framsidan, alltså hur entrén ser ut. För jag kan tänka mig hur den ser ut eftersom det är ändå en opera och det är väldigt fint folk där. Men när de går ut på den här baksidedörren, då är det som att den personen som designade det där, han har bara skidigt i var den här dörren egentligen leder ut för det är ju verkligen rakt ut i den värsta slummen så alltså, är det inte konstigt att, om, om det händer olyckor ja, det här. känns som någonting Men det, å andra sidan är det inte en väldigt talande metafor de går från det högre till det lägre jo, visst. Och det är bara ja. en, en dörr bort Ja, precis, ja, definitivt det är, det är väldigt snyggt gjort liksom. För jag, jag misstänker också att det ska vara det tänket ändå Att så pass nära är den de här två sidorna och Rachel försöker som också påvisa det här för Bruce en gånger i filmen när hon liksom tar med honom på en liten åktur just i slumkvarteret och verkligen sträcker ut handen liksom och, och försöker visa för Bruce att så här ser faktiskt Gotham City också mm. ut det är inte bara all den här glamouren som du ser för att du är Bruce Wayne utan det här existerar också och det måste bort på något sätt så vi måste göra någonting åt det här, det här problemet ligger. Hon, hon påpekar ju också det att så länge de den här, de här maffiabossarna och har, har det här greppet om stan så skapas ju mm. nya versioner utav den här rånmördaren varje mm. dag mm. och det är ju någon slags veckaklockan som får den här historien att ja. gå till nästa till steg så att säga nästa del av mm. mm. utvecklingen och det som sagt den hänger snyggt ihop de tillbaka blickarna mm. vi får De är väldigt noga Utvalda för Det är, ju, det är ju en klassisk mm. grej med Hollywood Annars att vi ser mycket som är irrelevant Ja visst <laughs> Och de fluffar till det Nej här är det liksom det mm. absolut matnyttigaste Om vi ser bara Bruce mm. springa som barn Och leka då är det viktigt Därför att vi ska etablera någonting Och det kommer att leda mm. till någonting mm. annat det är väldigt lite som jag skulle tro att man kan trimma bort från den här för att den skulle bli ännu bättre. Den är redan mm. trimmad till, till en nivå som ja. gör den bra. Ja, visst. Jag är ju som sagt väldigt nöjd över allting som man tar med i filmen och hur lång den faktiskt är. Därför att det, de har lagt ner tid på att verkligen bygga upp någonting och inte försöka trimma bort saker. Och det de har trimmat bort, det märks inte. Där är ju, Nej, där är ju säkert visst. en massa scener som inte har följt med, men jag har aldrig känt ett hål efter någonting Nej, visst Men som sagt, det är sju år där som sagt som går mellan I den här resan som Bruce Wayne då gör När han, när han ska upptäcka den, den, hur den kriminella världen ser ut Den undervärlden Men där är det ingenting heller Men det lilla man får se är hur han lever där Och första gången han skäl någonting för att Faktiskt kunna ha mat så att han inte svälter ihjäl Det, det är som, det man får se är lagomt, verkligen Han är ju inte osympatisk Han ser inte ner på brottslingarna egentligen. Det beror lite på vilka brottslingar naturligtvis. Alltså han, han ser dem ju som motståndare. Och det är ju främst de här grova brottslingarna som han ger sig på. De som mm. faktiskt långar och skäl stora saker och liknande. Det är ju inte ja. det här som när han sitter och har stulit mat han delar med sig till en, en fattig pojke som sitter vid hans sida när han äter. Mm. Det är inte dem som han är ute efter, han är ute efter de som får, får samhället att faktiskt ramla om kul. Mm, mm. Och det är också viktigt att inse att det är de stora som han är främst intresserad av den organiserade brottsligheten. Ja, ja, precis. Ja, exakt. Det är en film som jag i alla fall verkligen vill rekommendera. Ja, samma här också. Ni som lyssnar på det här nu och som sagt inte av någon oförklarlig anledning har sett den här filmen, jag tycker det spelar liksom ingen roll vad man har för koppling till Batman sen tidigare vad man tycker eller inte tycker och hur skadad eller vad man ska säga, man eventuellt kan ha blivit av de här gamla filmerna och sådär, det här är en Batman som görs rätt verkligen och överlag, strunt i Batman det är en jättebra film bara, punkt mm. slut tveklöst mm. perfekt, nja, där är alltid saker som går att förbättra Ja, visst. det känns som att tiden rinner så snabbt iväg när man, när man pratar om film och man sitter i trevligt sällskap jo, men så är det. Då, då springer klockan verkligen men då känner vi väl oss ganska nöjda med Batman Begins så att vi eh, tackar <laughs> Alla som har lyssnat och välkomna tillbaka Jag heter Daniel Arling Och jag heter Thomas Engström Det här är Eskapisterna